Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lahu Vaška danne Mohameda nabudhuva rasulu sallallahu alaihu ala alihi wa ashabihi u momentu tebi, imam ila jav mi din, ima ba'd. Prošli put smo stali u drugom poglavlju, u drugom poglavlju kod dugog hadisa, jako bitnog hadisa, pošto govorio nekoliko mesela od hosajna ibn Abdurrahmana, a on od Sejde ibn Đubeira, Znači dugi hadis koji govori o, a, o skupini koja će ući u dženet bez polaganja računa. Pa da povijemo, taj hadis pa ćemo onda komentar hadisa inšala. Od Usajna je za doradno na trenosti je rekao, bio sam kod sedeći koji je rekao, ko je od vas vidio zvijezdu koja je sinoć pala? Ja odgovorio sam, a zatim nastavio. Ja nisam bio na namazu, bila me zmija ujela. Što su radio? Upitao. Prođio sam ruke, govorio sam. Šta te na to navjelo? Upitao. Hadijs je nam je pripovjedao šani. Odgovorio sam. Šta nam je pripovjedao? Upitao. Uspovjedao nam od Gureda ibn Usaiba da je on rekao. Nema ruke osim za urok ili groznicu. Dobro je uradio onaj ko se držao onoga što je čuo, rekao. Međutim, pričao nam je idu na pavci, premastajući gerviznika, svala laha laha laha laha laha laha laha Video sa vjerovjesnika, a s njima bilo grupa vjerovjesnika s kojim je bio čovjek ili dva vjerovjesnika s kojim nije bio niko. Tada mi je pokazana velika masa ljudi. Pomislio sam da je to moj umet, rečeno mi je. Ovo je Musa i njegov narod, nego pogledaj ka horizontu. Pogledao sam i vidio veliku crniju. Rečeno mi je. Ono je tvoj umet, a s njima je 70.000 onih koji će ući u dženetu bez polaganja računa i bez kaznije. Zatim je ustao i ušao u svoju priču. Svijet je o tome i počeo pričati. Neki su rekli, možda su to oni koji su se družali s Allahom poslanikom sallallahu alayhi sallam. Drugi su rekli, možda su to oni koji su se rodili s i Allahom nis ništa predruživali. Ispomenili su druge stvari. Bukavim je izišao Allaho poslanik sallallahu alayhi sallam i rekao, o čemu raspravljati? Oni su ga obavijestili, a zatim je on rekao, To oni koji nisu tražili da mi se odučava uči ruke, niti su pržili vrućim metalom rane, niti su vjerovali u loše predzaki. Oni se na svog gospodara osvrata. Tada je ukaši dumnih san ustao i rekao se, Dovi da ja budem odnji. Ti si od njih, rekao. Potom je ustao drugi čovjek i rekao, Dovi Allah da me učini jedni godinu. Pretekao se u tom je ukaši odgovorio komentar ovog hadisa znači hadis govori osnovu ovog hadisa znači govori o skupini 80.000 koje će ući u dženet bez polaganja računa ima drugi stvari e, bitni spomenuti u hadisu pa ćemo spomenuti lagani komentar ovog hadisa <coughs> neke stvari jasne neke manje jasne e, hadis znači od Husajna ibn Abdur, Abdurrahmana Sulemija iz Kufe Kufija umroje 36 136. godine a imao je 73 godine. Spomenude znači imena oni koji su spomenuti ovdje u rivajatu hadisa Said ibn Jubair poznati imam faqih imam znači imam isti učenjak. Bio je od najpoznatijih učenika Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma znači također njegov prenosio je hadise od Aiše i Ebu Musa El Ešarija s tim da su mi hadise od Aiše i Ebu Musa El Ešarija da su hadisi murseli e, što znači murseli što znači šta? jesu yes, znači murseli znači nije nisu e, uh, murseli hadisi znači da se prenosi od ashab da ashab nije da Da, da se riječi pripisala shaba, a ne poslaniku sallallahu a.s.m. Kuf je ona, znači, to je riječi tabeina, a ne riječi poslanika sallallahu a.s.m. Uh, uglavnom, uh, Seyd ibn Džubeir, on je iz Kufi, on je bio oslobođeni rob od uh, benu Eseda, plemena, arapsko benu Eseda. Ubijen je uh, kada je doveden pred Hadžađ ibn Yusufa, 95. godine pod Hijri, Nije, na, nije napunio, kaži, pet, nije bio napunio 50 godina života. Vi znate, bio, znači, doveden pred Hađađem kada se priključio a, a, a, grupi koja je izašla pod Hađađem koji je bio namisnik a, namisnik u Iraku ispred a, Dominika i Mervana pa je onda izašao u pobuni u pobuni horuđala uh, Hakim tako zvani, izašao u pobuni koju uh, ko je vodio od Rahman ibn Eshas i bilo sa njima skupina Fakih-a i učenjaka, među njima bio Sidim Džubeir. Uh, a pogotovo je bio Hadžaj ibn Yusuf ljubut na njeg jer on je bio, njega postavio kao kadiju jedno vrijeme pa je imao t, uh, tu želju i namir i čijef da bude ubijen pred njim. Pa ga je ubio, na, bio uđe, ubijeni pred njim. I oni imaju neki događaj koji se spomni kako se desilo, na koji način, tako dalje. O, to nije potrni nije došlo pred usnijim predajama, što je priča za sebe. <kuh> A ono poznata priča da je, što je izgovorio uh, Seyd Ndžubir, uh, Hadja Džimni Yusuf, i tako dalje. U hadisu, uh, u hadisu je došlo, kaže, ir tekajtu tražio sam, uh, ir, ir tekajtu, odnosno, uh, učio sam uh, rukju Tako mi mislim prevedeno. Uh, učio sam Rukiju od onog što ode spomenuto, znači da je bio ujedan od zmije ili od škorpiona, jedno i drugo uh, moguće da se desilo, jedno i drugo, kad kaže, kad u arabskom jeziku kaže uh, ludiltu, znači odnosi se na ujed i škorpije i na, na ujed zmije. Pa kaže ovdje u rivajetu došo imam rivajet u kojem je došlo Ister Kajtu tražio sam da bi se uči rokja a, a ovaj ova rivajet mu tako na lihe irta kajtu znači učio sam rukiju. Pa a, i ovdje spomenuto u hadisu. Euh <coughs> spomenuto ovdje u hadisu kaže la rukjete spominje se hadis od boreida bin Husajba ra rukjete illa min ajinin au huma nema rukje osim od uroka i groznici. E, po tekstu hadisa, razumije, znači, vanjsko, vanjsko značenje hadisa, znači, nema, znači, da se ne uči ruke, osim ova dva slučaja. Mi znamo drugim hadis, verodoslim hadisma da se ruke učila i zbog sihra i e, zbog uroka i čak džinskog dodira u drugim hadisma potvrnjala. Onda kako se razumete ovaj hadis? Jel, u hadisu došlo To, to vam isto hadis, la sahlate ila bifatila ketav, nema namazja osim sa fatihom, je li tako? Imamo hadise, znači, e, tako imamo raznorazni hadise u kojima dođe, nema toga bez toga. I uh, vanjsko značaj tog hadisa, znači, da, uh, da, da se skraćuje samo na to što je spomenuto u hadisu, kao ovom ovdje. Nema ima osim ova dva slučaja, za urok i za groznacu. <kluh> A u stvari, Imamo drugi hadiso koje ukazuje da, da ima ruke i za druge stvari. Kako onda razumete hadis, kako da razumete tekst? Ispravno ono što prednosi, kako to navodi učenjak Hatabi u tumačenju, da je ispravno značenje, značenje ovog hadisa. Kao što imamo hadisa razna raznalazni, raznim oblastima. Znači da otvaramo tim, pošto je la, la sebeqa hadis poznati, hadis vjerodostan, kad nema natjecanja u kojem se ulaži u ulog osim u tri stvari. Pa tu spomenite tri stvari. Uzme, uh, mi smo spominjali, vjerojatno taj hadis ječa s predavanju, ako uzme se vanjsko značenje hadisa, a neki su učinjaci to uzeli, on ulagan, dozvoljava ulaganje ulaganje i metka u neko natjecanje osim u tri stvari koje je spomenite u hadisu. Dok, veći, dok većina očinjaka kažu stvari niznačenje tako u hadisa. Nego se misli... Nači da nema boljeg i vrijednijeg i kvalitetnijeg korisnog ulaganja osim te tri stvari. Kao što je u hadisu. Nači ispravno značenje hadisa u ovdje la rukje la min ayna nema rukje osim u, u, u rukje kao čini zbog uroka i zbog groznice. Nači da ne kao što kaže hatabi la rukje esfa wa aula nema nema rukje koja je znači, koja preča koja više korisna koja, koja, od ove koja se uči znači za, za, za urok i za groznicu. A ne misli se a ne misli se znači, da se ne gira, da se ne dozvoljava ruke za druge stvari. Znači nema korisnije i bolje ruke osim za ove stvari. Znači, ako neće mu korisnije ruke, ovo ću da skraći, ako neće mu korisnije, korisna ove dvije stvari. To se želi reći. <clears throat> a kako to znamo? Zato znamo što do drugim hadisma došlo. Da je posanih sa lalasem učio ruke u Da je, da je govorio pošto se da se uči rukja trentometu ukazuje znači da da se ne skači samo na ovde <clears throat> dalje u nasavku hadisa kaže kad ahsene men intaha ilama sam ja kaže dobro uradio onaj koji završi na onome što je čuo kao što kaže komentator komentator u knjigi na koju se knjigu mi vraćamo ovdje kaže kaže u stvari kaže ehade bima belaga hu minel ilm وعمل به znači da uzme ono što me došlo od znanja i radi po tome kaže faqad ahsana biqlaf man ya'malu bijahlin jo ne dobro radi odnosno na ono ko radi na osnovu dzhahl znanja. znači radi a svoj rad svoje djelovanje nije zasnovano na šerijaskim tekstovima kaže au la bima ya'lemu ili kaže ne radi ne radi na osnovu onog što zna Innehu musi un athim, jer, kaže, on je grešnik i čini grije, pravi prekšaj. Odnosno, kaže, u ovom ovom dijelu Hadisa je dokaz, kaže, Fihi fadiletu ilmi selef, uahusni ede bihim, kaže, da govori o vrijednosti znanja selefa. I zaista... Kada se govori o znanju Selefa, to je poznata rečenca koji učinjaci govori da je znanje Selefa mislija sabata, vina, tabeta, vina, te i prvi generacija, da njihovo znanje bilo ovaj u jako malo riječi, znanje koje je sadržano u jako malo knjiga, riječi, eh, zarazko od znanja Halefa, oni koji su došli se njih, koji su znanje ovaj, sakupili u raznorazne tomove, knjige, detalje, išli tako dalje dok je kod Selefa znači, djanje, znanje bilo jezgrovito, skraćeno, vraćeno na ono što je preneseno, što je Ester, što je preneseno, ili od apostolanika, od Saba, Pratumač, ili Tabijina, i svelo se na tome. I toga se, i, i, i, i Edeb u tome da se toga drži i da se na tome završi. <clears throat> Dalje u nasluku, kaži, navodi od Ulajim Nabasa, radijela Anhuma, A on je bio uh, sin od Amidži uh, vjerovjesnika sallallahu alihi, uh, nama od Ulajavu nabaz, znači tim, onim možemo držati predavanja. Uglavnom ono što, uh, što je najbitnije, za njegu da njemu poslanik sallallahu alihi, se nje dobi ono poznatu dovu, Allahume faqihu fi d-din, Allahum moj učini ga faqihom, u vjeri, znači da razumije vjeru, wa'alimhu ta'vil, I kaže, kao što došlo, znači ovo, ovo je došlo Buharija, na nekoliko mjesta u svome sahihu, navodi ovu dovu koju je poslanik sasnog povučio u svome Amidžiću. Kaže, u allimhu tevil, povuči ga tevilu, tevil znači tumačenju Kur'ana. Tako da je Abdullah i Naba sasnog dova poslanika, sallallahu sallam, se uslišava. Tako da je Abdullah i Naba sasnog dvije stvari, znači imao fiqh, fiqh u vjeri. I imao je, uh, imao veliko znanje i zato je nazvao uh, Habrol umme, odnosno jedan najbolji tumača uh, uh, Kur'ana, Fesira. <clears throat> Umre u Taifu, uh, 68. godine po hijđri. <clears throat> Dalje je noš, došlo u hadisu, kaže, Oridat alejjel umem, kaže, pokazani su mi umeti narodi, pokazano su u metu naradi a, a imamo rivajatu kod Tirmizija i kod Nesaja, o, o za ova isti hadis u rivajatu je spomenuto anazalike en, kanel leila tel isra da je to bilo da je to kada je poslanik sada pokazani su drugi narodi da to je bilo u noći israa pa kaže Hafiz ibn Hadžer kaže ovo ukazuje ovo kaže dokaz onima koji smatraju da je da se Isra desio nekoliko puta. Znači ima tu mišljenje koji čenjaka da je Isra, opće poznate da je Isra i Mirač bili jednom, ali na osnovu mnoštva hadisa raznorazni, e, e, ono što je preneseno, e, ima skupina čenjaka koji smatraju da je Isra bio nekoliko puta. I kaže ovaj dio i ovaj dio hadisa ukazuje na to pokazuje na to, iako je ispravno da je, da je, taj, da je taj stav da je Isra, Miradžas, s više puta, da je to, to pogrešan stav. <hums> e, dalje, u hadisu je došlo, znači, spomimo ovdje te bitne stvari, one biju u amehu <hums> ređul e u ređulan, doč će doći verovjesnik na sudnjem danu, da će sa njim biti jedan čovjek ili dva čovjeka, one bi u alese amehu <hums> ehad, da će doći verovjesnik, a da neće imati nikog koga od Ovaj dio Hadisa je jako bitan, jako krupan. Iz kog razloga? Zato što mi danas imamo poznato ono obsluživanje, da imamo ljudi, udavi, koji samo raščeruju, kaže raščeruju ljude, pravi je belaj, i tako dalje. A cilj je ostvari šta? Da privuđeš ljude da imaš što veću masu o sebe, što imaš veću masu o sebe, ti si bolji i kvalitetni. Što je širijeski neispravno. Mnoštvo udavi, mnoštvo sljedbenika nije dokazi ispravnosti. A ovo je dokaz jak u tome. Š, a, zašto je ovo jako dokaz? Zamislite, vjerovijesni kad uđe suđa, da, nema sljedbenika. A, znači, po našoj logici ispalo je znači, da je bio tanak udavio. Tako, nije imao dobre metode, ni dobro znao raditi, ni dobro pozivio, ni bio mudar, ni znao ovo, ni znao ono i odbio sve ljude. Pa nikog nije mogo privući. Jer, govorimo, slično, slično razmišljanje a, po našoj nekoj logici ispane, tako ne nema sumnje da on ispravno pozivio, jer Allah je šalno taj koji ga usmiravio i objavljivo on vahivom slavu, ali to je njegov iskušenja, to je njegov iskušenja i njegovog daveta, da će tako doći na sunnje dan, što ne ukazuje da je bio neispravan, da, da nije imao dobre metode, u stvari da je trebao da se prilagođava ljudima, kako bi bilo što veće i mase i tako dalje, odnosno, kao što kaže e, Uh, Abdurrahman Hassan komentator, onaj o knjigu na koju se vraćamo, kaže fihi rad o ovom djelu hadisa, da će duž vjerovjesnik sa jednim čovjekom kao slijednikom, ovaj sad dva čovjeka ovaj sad garni. Što govori krupnoj stvari, znači nije bitno koliko te ljudi slijedi. I koliko si prihvaćen. Nego bitno je to da ćemo naravno da ne bude da ima kto, bitno je u tome koliko ispravno slijediš ono što je od vjere. To koliko te ljudi slijedi, koliko ne slijedi, znači to ne dokazuje tvoju valjanost. Kaže: "Fihi redd allamen ihtiyace bil kathra", kaže. U ovom je odgovor protiv onog ko dokazuje sa mnoštvom da je hayriyet u mnoštvu. što nas ima više i, uh, i da je ibret u tome da smo samo zajedno. Pa makar bili zajedno na bučku i rišu i na Dalaletu. Bitno da nas je više, što nije tačno. Allahi Al šanom pomaže manji skupini, pomaga uvijek manji skupine. Odnosno, ako mi se mi vratimo na šarijijski tekstove, mi ćemo naći toliko je ajeta koje stvar govori suprotno. Vojn tutija ekseramen filerdi judi luke ansebilila. Ako budiš pokoran većini onima koji su na zemlji, oni će te odvratiti od Allahovog puta. Voma vajedna li ekserih min ahd, vežeedna Ekteum lefa je pin. Čaj tu, bori da ka mi mo našli mi večina je oni koji su fazici. Polsiu fil Harddi, kan kani kane eksterruhho mušrikim, kaže putu po zemlji uh, i gledaj uh, i razmiša gleda uh, kak so završili oni prije, kaže većina nji so bili mušici. uglavnom kontekst toga mnoštvo ajeta, gdje uvijek navodi da većina oni eh, koji su na širku, koji su neposlušni, koji su na dalaletu, koji ne slijede, znači, eh, uvijek je mnoštvo to u negativnom kontekstu. <hums> eh, odnosno, govori o tome, eh, znači, ti ajeti, nekoliko ajeta ima, eh, da oni koji će biti spašeni, koji, će, koji su na uputi, koji su spašeni, da su oni kao što kaže od e qal qalil da su oni znači ona je manja manjina. a šerijaski gledano kaže hum se wadul alam oni su oni što došlo u hadisu wadul alam znači savadul azam znači savad znači crno azam većina većina onih umeto je rečeno da se treba držati džemata džemate savad znači ona je koji na hakuna istini oni većina On se smatra da je na uput i on većina. Većina u smislu, uh, u smislu onog haka od istine što se slijedi umetu. I što treba slijediti. Uh, kad kažu ovdje razam, misli se većina ne u smislu većina mnoštva. Nego misli se uh, da su razam veći kod Allaha Đelešanu. Da je njihov kadr kod Allaha Đelešanu veći. A ne da su oni mnoštvom veći. Uglavnom, znači, nema sumnje da, da ovaj ovaj hadis, dio hadisa i mnoštvo kuranskih ajetuk ukazuju ukazuju ovoj ovoj vrlo krupnoj stvari, bitnoj stvari da mnoštvo nije dokazu šerijatu ispravnosti, mnoštvo pogotovo među muslimanima. Kada govorimo o među muslimanima. Naći takvi primjera, kod krača kroz, kroz historiju meto znači, koliko hoćete primjera možete navesti. Gde se desi da dođe situacije da manjina, oni koji budu, koji rade, koji nešto radi, slijedi i e, tumači, da budu na hako, na istini, zato naravno što i podupiru širijaske meti da prevagnu oni da pobjedi. Znači, takvih primjera koliko hoćete, da, da, da ne odlutamo teme. Onda nam ovde u hadisu dolazi ta, ta najbitnija stvar, a to je da je spominuto ovde u hadisu da će biti skupina, kad je posanik sa celim rekao kad je Alan Chanu rekao a je sa njemu abi ummetako tvoj ummet kazao ma 70000 i kaže sa njima je 70 70000 ulaju na dženne bez hesabu što je džennet bez polaganja što na vola i bez kazne <clears throat> pa je otišao poslanik sa celim pa su ashabi između se razgovarali ko bi Ko bi mogao biti od tih koje osobine treba imati da bi da zaslužio da u, da bude 70.000 onih koji učuć u dženned bez polaganja računa. Ovde imamo jedan drugi rivayet kojeg bilježi imam Ahmed i Behaki u svojim hadiskim zbirkama Ode Ebu Hurajre u kojem je došlo uh, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao feste dettu rabi fezadeni, pa sam više od moga gospodara, pa mi je povećao. Šta ne tražio veći? Da bude veći broj 70 ljada. Znači, ne bude samo 70 ljada koji uću uđeni bez polaga računa. Kaže, pa mi je Allah Žešanu povećao ma kulli elfin seb'ine elf. Sa svaki, sa svih, uh, kullu elfin ma kulli elf, elf Kaže, sa svakom hiljadom, još 70 hiljada. Ko ko je to onda broj? Koji je to je broj onda? 70 70000. Ja, koji je to broj? Da izračunate. 40000 10000 30000. Čekamo na 90000. Hajde izračunate pa ćemo pa sve isto. Da izračunate. Kaže sa svakom 1000 još 70000 sa svakom hiljadom je ljada a već smo rekli da ima 70 ljada znači će ući u džinat bez polaga računa 70 sa svaku, svakom svakom hiljadom će još 70 ljada izaći pa 7 puta 7 ja ali on je nule treba da to je pojene dobro ovaj hadis znači bilješ ga imam Ahmed i Bejheki možemo tu pauze sačunati ovaj znači, hadis imam Ahmed i Bejheki Čekaj, polavim, da ćeš vam prvo del hadis, vjerodostajam da sam znamen. <laughs> znači, kaže Hafez i ben Hađer, kaže seneduhu džajid. Kaže, njegov sened, seneg je dobar. Sened je dobar, a u stvari, ima slabosti u hadisu. Znači, ima slabosti u hadisu, pa neki učenjaci, dižemo na stepen prihvatljivog, na osnovu noštvari vajeta, ili na osnovu ravije koji, koji znači, nije na stepenu a, pouzanog ravije, nego stepenu dobrog ravije i tako dalje. Znači, u Hadisi ima slabosti, ali eto, Ibn Hađer ga ocenuju dobrim i drugi učenjaci, mimo Ibn Hađer ga prihvatljivim, vjerodostojnim, e, ali ima određene slabosti. E, oni koji smatruo da je slab, da, da je slab ovaj, kao dodatak, čim ga Boharije muslimi su navijel svoja dva sahija, znači da je da je, da su ga Makar jedan od njih u dodatnim rivajetima spomenli, znači dalo mu neku snagu, a pošto nisu, znači ukazuje tu na slabosti i tako dalje. Glavno je znači ima skupšen žaka koji, koji ovaj ne prihvata ovaj dodatak. Znači ima razizlika toga oko prihvatljivosti ovog dodatka. <kuh> onda dalje znači spominje ovde ova najbitnija stvar, znači nama je srž današnjeg ovog, ovog predavanja vezana za u, u ovoj obla u komentaru Kitabu Tevhida, da ovaj hadis protumačimo, a to je ovaj dio sa što došao. I spominute su tu osobine tih ljudi koji će ući u dženet bez polaganja računati, među ti 70 ljuda koji će u dženet bez polaganja računa i koji neće biti kažnjeni. spomenute su ovdje, znači te tri stvari. Tri stvari su u hadisu spominute. Kaže humulatine la jesterkum kaže to su oni koji ne traži da im se uči rukja. Vola jektavun. Vola jektavun, ovdje je prevedeno ne prži svoje rane, znači to je prije bilo tako način ovaj liječenja, da se rane, da bi se zacijelile, uzme se, znači ugrije se željezo, pa se tako užarano stavi na ranu, ono sprži ranu i zacijeli se rana. Danas to zove kausterizacija, tako nešto ja mislim, ta riječ koriste. Kauterizacija, tako uglavnom prženje rane, I, uh, ili postoje arapska postavica, ka, kej, zadnji lijek je kej, odnosno ovo, znači, spaljivanje rane je tu. Znači, kad nemaš drugog lijeka, nikako da, da, da ti zacijeli rana, uzmaš na taj način, i to, to, to, to znači pri u, rat, u ratu, kada, pogotovo kada nije bilo lijekova, nije bilo na, lijekara, na takav način su zacijeljivanje rane. <clears throat> Kaže, ovo je te taj je run, treća osobina. Načemu se dvije, ne traže suči su ruke, a drugo netažene traže sp ne sprže rane. kauterizacija i treći e, volajte, taj je run. E, znači e, nemaju e, nepravi zloslutju na osnovu neki predmeti, stvari i tako dalje. Ili živi bića. Euh znači nemaju ne, e, ne podpada i pod zloslutnju Tako te tajur je najbolji previska je o zlost lutnja. Ja, I onda je dodato četvrta stvar, kaže Allah rabih imjete i na svoga gospodara se oslanjaju. Znači to je, uh, u tom hadisu spomenite osobine tih uh, koji će ući u dženet bez polaganja računa. A <clears throat> e sad nam ovdje dolazi, uh, dolazi, otvara se ta tema tumačenja ovog ovdje. Primam se vratim na to tumačenje sa da zaušinkom do kraja ovaj hadis. Ode znači imamo rivajetu kod Muslima. Ovo je harivat mu tefako na lihi da spomenite ove četiri stvari sa te vaklom. U rivajetu kod Muslima je došlo kari vola jer kun. Liti kaže uči ruke. Znači ovdje, znači imamo osnovno derčeno ne traže da se uči ruke, a imamo rivajet kod wala yer ne traže da ne uči ruke. Kao još je dodat nosubin. A onda dođe šej usnabita i mi kaže hadih iz jade wahmun ravi. Ovaj dodatak la jer kun kaže to je greška od ravi. Ravi koji prenose bilježmu su suva. Ako bilježmu su suva, znači ima musiku smatra da je riodustan, tako. I uglavnom ovaj ovaj je zanima stvar, znači ovo uh, glavno mi studenti koji odimo, koji smo učili kod selefijski šeho, većina Selefijskih šehova, glavno kada se danas to tumači, jedni od drugih, uzima je kako to protumače i bin Tejmije, prenosi se dalje i uzima se da je ovaj dodatak da se ne prihvate, odbacuje se, jer je to greška, dok ima manju skupinu i od Muhadisa i od učenjaka koji kažu da ovaj dodatak da nima slabosti. Da, znači ono ko se izdvoji od Ravija s, s ovim dodatkom, po pouzdan Ravija, potpuno pouzdan Sulejman, potpuno pouzdan Ravija. Njegov razučićki slab. Što znači slabost u tome? E tako da imamo znači ja sad imam problem tu. Ako se ovo prihvati da je vjerodostojno, onda ispadne, ne treba ni učtruk. Ne sam traže da učtruk, ne, ne treba i učtruk. I zato to nije odgovaralo ovoj skupine učenjaka da se ako se prihvati da je da je vjerodostojno, onda totalno remeti tumačenje, tumačenje ovakih hadisa u smislu da se misli na traženje učenja ispravne ruke. I se tumače. Ako kaže ne treba učiti rukiju, to je nedostatak tevekula. Ne, ne, ne, kad osoba traži da se uči rukija, tumaže se da je nedostatak tevekula. Ako ti kažeš, ako prihvatiš ovaj dodatak Hadisa, koji bilješ musim u svom sahiju, vola jer niti uči rukiju, gdje je sva tu tevekula? Kak' ima veze tevekul sa nedostatak tevekula ako neko uči rukiju? Pomaže drugom učeći rukiju. Onda remeti tu. Onda po, po stovom stavu čenjaka, znači ovaj, ovaj dodatak se ne može prihvati, jer nikako se ne slaže u tumačenju o, o, ove tri osobine. A o, da završemo komentaru gdje smo se vratno razilaženje. Ovdje znači imamo jako, jako veliko razilaženje, znači razilaženje oko toga. Znači nama, nama dilema, mi u praksi imamo ovdje tri osobine koje spomenuti, imamo dilema oko toga da li je problem tražiti učit ruke. Mi imamo to danas poznato, tako raširno. Strasivno je to da, jedan stadas kaže da je bolje ne tražiti učenje ruke jer time, ako traži da neko uči ruke, završio si sa ulazkom među onih 70 tlijada koji će ući bez polaga načuna, poselam se s time. Izliječilo, izliječilo te ne izliječilo, nego šta je rešenje da ti on sam dođe kaže, gdje da ti učim, kad to je rješenje. Tako. Ili ne kako da ti uči, on se nalaže što onda se sam. To, tako, tako kažu, tako to maš, tako se razumije. Znači, nemoj ti od sebe tražnost uči ruke. A ako bi ti neko učio sam od sebe rukju, bez tvog traženja, nije problem. Vraćamo se na to razljaženje. Ovo, ova, ova misljela je jako bitna, zato što je raširena. Raširena u smislu, raširena je, ono baš što sam ja učio, raširena bila u poimanju jednog tumačenja. A to je ovo na čemu je bio šešt slabim tembjivom, kaj i Mohamedov del Vehab i većina selefijske uleme današnji savremena na tome znači da se uzima po tumačenju kako po, po, po tumačaju šejh oslan bitemije i imam nabah ibn qayim mada ibn qayim ma drugi stav pre se od njega drugi stav u smislu znači da je da je bolje ako hoćeš da uđeš među 10.000 bez podlagan računa u džennet nemoj traž da suči rukja, ako imaš potrebu da suči. Ni ona test rukja ni provjeravanje, ni ovo ni ono. To je opće rašireno poznato tumačenje ovog hadisa i oslanja se na ovaj hadis na i prijedlog komentara kitabu tavhida. Međutim, glavno prešućenoaj drugi stub učinjaka. I zato mi se ide da njega spomenem jer je jako bitan. I zamena je bio otkriđe. Kasno to, jer sam godinama učio ovako jer mi smo čisto ovaj studenti bar trebao oni koji svašta studirati. Da sluša komentar kitabu tavhida čes od u kod razni shejhove, glavno se tumačilo po ovom standardnom kao tumaču Muhammad Abdullah i shej Islami Temije. A onda dođeš do šeha i on kaže ne, ovo ovaj stav kaže slab. Jako slab staka, drugi stav na čem su drugi, ti, ti, ti učenjaci ispravni ovo ovako onako, i onda šti šokiraš, aha ima i drugi stav pa tako dalje, i onda naučiš još nešto drugo. To sam ja pripućao od, od svog šeha, mensura Simarija koji je došao s tim drugim temačima, pa sam onda to istražio u knjigama, našao u knjigama i detaljniji istražio i tako dalje. E, nastavak ovdje izvraćamo se na to u nastavku hadisa ovdje, znači komentaru, komentaru hadisa. Znači, iako je hadisu došlo, ovaj, bar oni komentar, komentaršu na ovaj način, iako hadisu došlo da ne trebaš biti od oni koji traži jedna suči ruke, a da bi ušao među 17.000, u tom razumijevanju, kako, tumačina, kako skupina očinjaka, tumači u smislu da je u pitanju ovdje osobina koje umanjuju telekul. Kaže pred nasjedno od poslanika, sallallahu alaih, znači mnoštva hadisa u kojima je on posticao na na učenje ruke. menstam inkom anjentva kad u hadiskoj bilješ musumson sa ikona ko hoće da koristi svom bratu neka mu koristi znači da on uči rukiju izbog toga što imam temio rekao ovo što je došao dodatak kod kod muslima lajerku ne uči rukiju kaže ko si se sa ovim hadisom drugim u kojem mi kaže poslanik sa ko hoće ko hoće da da pomogne svom bratu uh, sa učenjem rukije nekomu pomogne onda kaže tu kontradiktorna da vam postiće na to, a da vam ti ne budi razlog ulazka u dženet da učiš ruke. I zbog toga da je ovo, da je to oprično, se odbacio da je tu ravija pogriješio. E, također u hadijskoj, da bilježim muslim u, u, u drugom hadisu drugog asaba, la be sebe ruka ma lem tekun širka nema smetnje u rukjama u koji nema širka. Znači t, s time se dokazuje poznat jedan od tri šartova učenja ruke, a to je da, da rukja u sebi nema širka e uh, uglavnom pa sad onda od, od, od, od komentatori ovo kad isa kad pravi razlika. Jer kakva je razlika između raqi i mustarqi? Raqi onaj koji uči ruke, onaj koji traži da mu se uči ruke. Raska u tome kaže što onaj koji traži da mu se uči ruke Kaže, on se okređe, kaže, ove multefit ila gajri lahi bi kalbi. Kaže, okrenuti svojim srcem prema nekom drugom mimo Allaha Đelešanu. Tako on tumađe. Kaže, ova raki mohsina. Onaj ko uči rukio, on je onaj čini dobro dijelo. I preto kaže, ne potpada i pod isti propis. Ovo je sve, znači, njihovo tumačenje da bi opravdali, ovo zašto treba odbiti ovaj dodatak od muslima. La irkun. Ne ruk. <clears throat> uh, a kaže, "وإنما uh, kaže, "a opis ovih 70.000 koji će u uđ, uđene bespolaganje računa", kaže, "bite mamite ovako da imaju potpunta ovako na lađešanu". A onaj koji traži da mu se uči ruke, kaže, u, "on je time sebi na uh, načeo nakrnio umanju te kaže a ovi koji će ući uh, oni se neslja kuć ko, u dženet bez polaganja računa kaže koji la yes elune gairehum an on ne traže drugi dan u suči rukja wala yekvihim kaže to uh, niti traže na im se spalju rane ili tu kad je do sada tako la ka uh, a ovo, znači ovo je jedno tumačenje koji to prenosi od ibn Kajima e oni su ode upali jedan problem sad koji problem dobro ovo je rukja I ovo je spaljivanje ranije. Došlo u hadisu. A šta je sa liječenjem? Odiš kod hećima, nešto ti bolestne. Bolite zub, stomak, ono i odiš kod hećima. Je tu se omanjite vrko? Po ne? Ne. Po njihom ne. U tom ispravljeni. Po njihom ne. Kaže liječenje, nema veze s ovim. Klasično drugo liječenje. Kako nema veze? Pa kaže nema veze. Kaže, e, onda su oni onaj, donije, došli sa tumačenjem da u stvari liječenje kod doktora, kod liječenja, u drugim stvarima, mimo ovi, da to ne narušavate ovako. Oni tako to mačimo, druga skupina kaže, nama je to malo, malo šubhelika, kako je razlika ima, otiči bolite ovaj dio, boli onaj dio, ili otiči ovaj, tražiti rukju, ili, ili uh, paljivanje rana, vid liječenje. Uglavnom vraćamo se na tu temu pa ćemo govoriti o tome detaljnije. znači uh, uh, oni su morali uh, skupina od članaka koji su to pretumačili morali su sad tu da, da, da dođu s tim kako sad objasniti klasično traženje lijeka kod, kod doktora kod ljekara i uklopiti u ovu svu priču. Uh u glavnom naslovku hadisa je došlo ola yektun znači ne traži uh, ola ne traži uh, ne traži da im se učini taj kej odnosno da se izvrši spaljivanje rana kada ima potreba zatim ili sad ulazi u tumačenje tu kaže u stvari predaju se kaže kaderu ili ne uživaju u tome nego prepuste se jel prepuste se kaderu i tako dalje izlože se belaju i uh, uglavnom uh, sad uđe ima problem znači ovde sad ibn Kajime govori u detalj znači imamo drugi hadisa koji govori o spaljivanju rana ima mnoštvo hadisa po tom pitanju Čak imam hadis u Buhari uh, u kojem je došlo da je po sami sad rekao kaže ako je, odnosno ako ima imamo nečemu lijeka onda je u tri stvari ili lijeka u tri stvari kaže šurbetu asl uh, uh, pijenje onaj meda razmučenog s vodom kaže uh, šartatul mihžem a to je znači rađenje hiđame i kaže wakayatu nar ikayatu nar znači spaljivanje rane sa sa vatrom odnosno sa užarenim željezom kaže wa ana anh ummati an a kaže ja zabranjujem svome umetu da čini spaljivanje rana uh u došla kaže wama uhibu an akti kaže a ja ne volim da se čini kej i e, došlo je drugi rivajta u kojima je poslani sam naređivao da se čini kej, da je rana e, on naređivao da se uradi dvojci ashaba, ovdje je došlo da ne voli ovdje je došlo zabrana, kako su te hadise pomir sada, pa kaže, Uqayim, kaže ova ovi hadisi, mnogi hadisi koji spominje koji me se spominje kej, jer je poslani sam naredio u vrijedosnom hadiskoj bilježi koji bilježi Buharijak da je naredio u, u Esad ibn Zurari, da se njemu uradi kej naredio to ashabna Uh, pa u, u, od Enesa radilo došlo u hadisu uh, pardon, ovaj kod Tirmizija od Enesa a u Buhari je došlo od Enesa kaže uh, uh, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je urađen kej uh, ovaj uh, ovom, jednom od ashaba koji je imao neku bol u vratu to se pod nastomak jedna određena bol pa mu je urađen taj kai uglavnom došlo u hadisima uh, da je poslanik sallallahu na re uh, posto čovjek Kaba da se uradi keji jednom od ashaba. Glavno, znači, došlo u hadisma naredba, da je to radio, poslani sam da je naredio. A ovom kaže, ne voli to, izabranji. Pa kaže, Blkheim, kaže iz ovog se razumije da ima neke četiri vrste, kaže, imaju četiri vrste keja, aspaljivanje rana. Ili četiri, na četiri način se mogu razumiti. Kaže, jedan je to, da je poslani sam to uradio. Drugo je, kaže, došlo u hadisma, da on to, da ne voli to da se radi. Treće je, kaže, da je pohvalio oni koji ostave Kej spaljivanje rana. I četvrto da je zabranio. Četvrvo je stvar sve došlo u hadismu, i redosno je hadismu. I kaže, mnohanj kaže, kaže, nema kontradiktornosti među ove četvrste stvari. Ču kako nema kontradiktornosti, pa onda on to pojasnio. Kaže, njegovo, to što je radio, poslanica Kej naredio da se radi i radio, kaže, to ukazuje da je dozvoljeno. Kaže što je došlo u Adisu da ne voli i rekao poslednjih da to ne voli, kaže ne ukazuje da je zabranjeno. Neko ne voli. Ne može znaći ako nešto ne voliš da je zabranjeno. To što je pohvalio ono koji ostavi, kaže da je, to ukazuje da je preći i bolje da se ostavi. Okay. A to kaže što je zabranio, došlo zabrana, kaže, kaže to je se sebil ili htijarova karahije. To je, kaže, u, u smislu razumijevanja izbora ili pokuđenost. Najviše rukac može reći da je pokuđeno, a ne da je zabranjeno. <clears throat> e, tema e, spaljivanja rane je duga tema, uglavnom bitno je da, se, da, da znamo da imamo mnoštva drugih hadisa koji, e, koji govori o istoj temi. Dalje u hadisu došlo, bila je tetaj i kaže nisu tra, a, t, činili tetajur, a to je zlo, činili zlo slutnju. Ovdje se, tetajur se vraća na tujur, na ptice, jer su ljudi prije na osnovu ptica, pravdi zoslutnja ako prođeš ovako poletio ovako desi će se loša stvar desi će se dobra stvar ali na osnovu toga ostalo kao što mi danas znači na ta riječ naziv te zoslutnje toaj mi danas imam drugi naziv vi znate pri kao djeca sigurno kad idete u školu ako ideš ovim putem dobićeš pecco ako ideš drugim putem dobićeš keca ako bućeš ovu majicu i ove patike uvijek nešto se loše desi ako obučeš neku drugu jaknu i patke uvijek te nešto urtelca pohvali dobiješ i dobiješ i tako dalje to je poznato tajte taj ruvid dać posjeko tome, da vežu određene događaje za određene oblačenje, kretanje određene ulicama oblačenje, auto ulazi i šta? Prelazak mačke preko puta, je tako? I to ulazi, znači taj ur ulazi, prelazak mačke preko puta, umane Ameđa krenu krenuo nje, nje, sa Njemačku, krenuo svoje kuće i prešla mu mačka, čime izašu iz avlije? Krenuo sa auto i izašla mačka, prešla preko puta. I one otiškošu do granice, tamo u Sloveniju, I odšao tam zaboravio jedan papir, morao se vratiti. I on sam vratio i kaže, znao sam ja, čim je mačka prešla da će biti belaja. Odšao Sloven je Slovenije i vratio se zbog te mačke. I, i ubijeđeno je, zaista da, mačka, znači da je mačka ta koja pravi izoslučnje, koja pravi belaja, a u stvari on zaboravio papir. Koda je mačka znala da on zaboravio papir, da nije punio papir. Vala rabihin jete ve kolun. I kaže, na raha se na Allaha se oslanjaju kaže a mi znamo da je te wakulu snali sitkul iltijai leh znači iskreno iskreno oslanjanje i traženje utočišta kod Allaha dželešano znači i at ja mabqal oslanjanje srcem na Allaha dželešano e Ovdje sad, znači, nastaje e, taj problem e, razumijevanja, znači, dolazi to razilaženje među, među učinjacima. Oko, naravno, ode su bacili učinjacke stumačuju, pogotovo ovdje, znači, autor a, a, Šeha Abderrahman, Ali Šeha, oni protumačuju, znači, moral su sad ovdje da objasnite kako je to dozvoljeno obično kašno liječenje, a traženje da se uči rukja i a, spaljivanje rana nije potpunite ovako. Pa su onda rekli, pa kažu, jel, kaže, nije, ovo ne ukazuje, kaže da je kaže da je, da treba tražiti uh, esbabe, da da će čini s babi prilikom liječenja i te, kaže liječenje klačno, obično ne narušava te wokul što kaže jer imam vjerodostojnih hadisama da je poslanik sallallahu alajhi ve sellem rekao manzalallahu min da in illa lehu shifa alao janonis pustio bolisa da ni da ni takođe spustio lijek ali me humane ali me humane jahil me jahil odznaga onako zna da ne, ne zna taj lijek znači također, mnoštvo hadisa je došlo da je, da recimo da je jednom da Sahab pitalo poslaneg je Rasulullah enete da wa kaže, kaže ćemo se liječiti međusobno jedni drugi pa on rekao kaže neam ja ibad Allah tedawu da Allahu robi liječite se međusobno liječite se tražite lijeka fa za vjernima daje da da in Allah va da Allahu šifa kaže znači nije znači nije dao bolisan da nije dao i njoj za njoj lijek Uglavnom, ti hadisi u tom kontekstu, osim, osim za jednu bolest, koja bolest nema lijeka, nema smrt, nema lijeka, odnosno nije smrt, nego starost, starost nema lijeka. Uglavnom, ovi hadisi, sad kako ispojiti s ovim ovdje? ovaj Po drugoj skupinu čakao kažem, ovo ovaj, ovaj, je tekeluf. Znači, znači, ovo ovaj je tekeluf, znači, izvještače. Znači, to je pokuša nešto da spojiš, to, što ne ide da spojiš. Otiš kod doktora radi zuba, radi stomaka, radi ovog, radi onog, ni, ne gubiš tevekul, a otić radi spaljivanja rana i da se provuči ruka kao isto ruke ruki ruke liječenje ni bade učenje ruke liječenje eti zbog toga gubištava kako to je malo jel, nespojivo ali eto tako se tumači e, uglavnom oko i sama, a, samo liječenja samo lije Oko ok liječenja propisa liječenja čenaci imaju međusobno veliko razljubljivanje raz, raz, raz, jedna skupina učenjaka ka, sta, smatra da je liječenje dozvoljeno druga uh, smatra skupina đaka da je uh, da je dozvoljeno ali je bolje da se ne traži lijek da se drži uh, treća skupina đaka da imusteh da da se, da se liječimo, da liječi ili tražimo lijek i maj manja skupina učenjaka smatra da je vađb da se liječimo i to je najslabiji stav da je vađb znači čovjek ako ne da se liječi da ispadne da je griješan ovo, znači, ovi ostali stavovi su poznati, čak i ma Mahmed je poznat njegov stavo, izabrao da je, da je da je bolje i preći da ne tražiš lijeka. Bilo koje bolje da imaš. Bolje i preći da ne tražiš lijeka. U nastavku hadisa je došlo, u nastavku hadisa, znači, da iznosimo ovdje stavove i ovaj, drugih učenjaka, drugih mezija po pitanju liječenja, to je tema za sebe. U nastavku je došlo da je Ukaše ibn Mehsan, poznati ashab porijeklom od plemena Esedija, bio, bio znači, od prvi, prvi, prvi muslimana koji je sprimali islam da je bio jako lijepog izgleda. U kaši je bio jako lijepog. Jedan da najljepših ljudi od među ashabima učinio je Hidžu pristoja je od bici na Bedru i u ostalim bitkama nakon, to, nakon toga i preselio je u uh, Qitali Ride odnosno u onoj bici sa Halibn Velidom kada su se borili pop protiv Velida eh, po Tuleiha ese koji ga je lično ubio drugi 12 godina po hiji eh, nakon što ga Tuleiha ubio nakon toga je Tuleiha primio islam i borio se protiv eh, protiv eh, na kadisi sa Sad ibn Bekasom što nije bitno sa za nij vizan. Dalje, u hadisu do zanimljiva stvar došlo, da je da je u Kaši Ibn Mehsan rekao Allahu poslanik sallallahu kaže da je da mene učini od ti koji će uči među sasnelja koji će uči ljudi ne bespolagani računa. Pa je pa je poslanik sallallahu alejhi dovio uh, imamo rivajet, imamo rivajet kod Buharija da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da u ovom rivayetu, u drugom rivayetu koji se izvodi Buhari da je rekao, rekao Allahumma ij'alhum minhum, Allahumo od njih. A dok ovim rivajetima, u ovom rivajetu Mutefakalih nije to spominuto. E, a onda nakon toga je ustao drugi čovjek i rekao, neki drugi čovjek rekao od u lahan jeđale minu, učini, ali dovela što da učini imene jednim od njih, pa je poslani sad odgovorio na jako lijep i e, mudar način. Pa mu rekao, je sebe kake biha ukaše. Kaže, pretekao te u temu ukaše. Dok je recimo, ovaj, logično bilo odgovorio nekih drugim odgovorom, tako to je ovaj, šup pretekavte, kod da sad ima tu natjecanja kod da to mora jedna, znači to je uh, jedan jako lijep i mudar tako učenjaci kažu, jel? U tomačenju toga, što je rekao posljednik o pretekavte u temeljukaši? Uvijek. Zašto, kaže prvo jedno tomačenje osnovni kaže, zato što ovaj drugi koji je pitao nije imao osobine sa kojima on lično zaslužuje da se dovi nije bio na stepen u kaši to je jedno, jedno znači. E, drugo označenje, ako bi se njemu odazvao i dovio za njeg, to je bio otvoranje puta da svi je ostao da, imene, da imene, da imene i tako sve redom. Jel? Da njemu pojedinačno dobio onda za sve redom i gotovo. I da se zatvorio put toga da svi traži da se dovi za njih, poslanih sada bi zatvorio vrata tome, znači na ovaj način je odgovorio. Znači da zatvorio put tome da, da, da ljudi svi nakon toga traži. Pa je, pa je tu poslanih sada lalahu potrebio Uh, uh, uh, me'arid. Uh, me znači, jedno uh, takozvani način, znači da nešto kažeš indirektno, a da ukaže na ono značenje kojim, sad, kojim, uh, kojim ti hoćeš da stavi do znanja nekoj osobi, da, da prekini kod nečeg da nešto radi Osnovno to kaže na lijep, lijep ahlak, lepo ponašaj. Znači, nije joj rekao, a gdje će ti ba, kako gdje ti ba, joj, ti ba, ti, ovakav, nakav, javala, od te pade na pamet. Na znači mu rekao, "Nim došao s nečim tada." Nač, znači, znači on te pretekao, on je prvi rekao i kao ko, kod da se ispada ko je prvi rekao anduloziji. Znaci, ispade da je tako. A stvar nije to. Znaci, time samo htio da zatvori vrata da neposao ispadlo ajde meni doovi, demen doovi, demen dovi, da se time zatvori vrata. Da se vratimo na ovo glavno pitanje. Na tumačenje ovog dali traženje učenje ruke u manije te vakol. Ovaj to je jedno od mišljenja. Znači, ovo mišljenje ovde smo spomenuli, a, razumijevanje ovog hadisa da je, je razumijevanje ovog hadisa, ovog troje što je spomenuto, da se ovdje misli na regularnu, ispravnu rukju. To je jedno tumačenje. Da ovo što se priče vola jester pun, da je osobina ti koji će, sad nislija, koji će u džene bez polaganja računa, bez kazni, da je njihova osobina da ne traže na sučiji ispravna rukja. Drugo tumačenje, i na tom stavu znači, da odmah spomenuti, na tom stavu znači, ovo je što sam spomenuli, koje se klasično tumači, kad se tumači kod ima put Hatabi, Qadi'ijad, imam Nebe ibn Temiju ibn Naka'im i ovi savremeni mnogi učenjaci. Oni kažu, znači, da traženje, učenje, ruki je ove ispravne, umanjite u veku. Druga skupina učenjaka i dokazu s ovim hadisom. Kaže, hadis, ja sam ko dano druga skupina učenjaka, i onda kaže, još ima još, još jedan hadis, uh, bilješ ga tirmizi u svom džamiju, u tom hadisu došao, men ik teva, a u isterka, fe kad berje mine tevaku. Kaže, onaj, kaže, ko učini kej, znači, spaljivanje ranije, a u isterka, traži da mu se učini ruke, kaže, fe kad berje mine tevaku. Kaže, on je čist od tevaku. Daleko od tevaku. Hadis sam ko da, znači, da, da traženje, učinje ruke, u stvari, umanjuje tevaku. Hadis, ocijenilis ga vredosti i Hibban, i Hakim, i Šehalbani. I uzeti ćemo raditi, hadis je vredosti. A vi ćemo da možete drugačije tomačiti. Drugo tomačenje učenjaka. Oni kažu da traženje učenje ruke ne umanjujete vekol i da nema smjetnje i da ovaj hadis to je došlo u njemu da se ne misli, da je ispravno da se tu ne misli na rukju, ispravnu šarijesku rukju. Čuj to, nego kako? Kaže, misli se na rukju koja šarijaski ne ispunjava šarte dozvoljene ruki. To je kod nas, znači našem mjesto, otić kod ovih džin hođa. Otić kod nji, tamo što traži imena, zapisuju, zapise, ovo, ono što i ne uči. uglavno što ne, ne ispravan način čini rukju. Jer u arapskom mjesto se i rukja naziva i tim imen. Znači rukja koja nije ispravna, imamo ispravne ruke, ne ispravne ruke. Rukja koja ne ispunjava šarte dozvoljene ruke i ona se zove rukja, samo što ne Pa kaže, ovdje su u Adisu, nije mi je mislo na ispravnu rukiju, nego na neispravnu rukiju. Šta je dokaz dome? Kaže, dokaz tome je, kaže, što u nastavku ima je te tajjerun. Dokaz tome je, te tajur je zloslutnja. I to je za zloslutnja koja je zabranja. drugim šredski to jasno ko dan. Zloslutnja je zabranjena. I ona zaista narušava, narušava i akidu te ovako, te tajur znači zlo da na osnovu prijedmeta živih ili neživih bića i tako dalje, da ti nešto računaš će biti u bučnosti, biti zlo ili dobro i tako dalje. Kad to se slaže s ovim ovam i slično je ovom ovamo vezano za, za rukiju. Da se tu u misli na, na ona rukija koja šerijeski nije ispravna. Što? Što tako domaj? Pa kada zato kaže što imamo toliko toliko šerijski testu koji kazuju da je posanisano učio rukiju On je rično uči ruke. Uradosu nadis učio ruke od Khab. Ko ima Khab uči ruke? Pomao što ga udario u prsa, doka da ga smije udar rukom. I to doka da se smije prilikom učenja i udar. Da ga udari rukom u prsa. Pa naredio naredio Dinkoju onjem da ih zađe iz nje. On lično uči ruk. Naredio je iši da njemu uči ruke, da mu uči. Naredio ajši da uči drugima rukom. Na, na drugima govorio da im se traži da uči rukja. Pa znači Adisa kako hočte? toliko hadise u svemu tome ima da to znači kod toga nije i onda na kraju dođe da ti je ako ti traži da suči ruke da, da su upu belaj i da imaš kuću među sami slijedančim znači, ne spojivo to odgovor uglavnom, tada druga skupina očenjaka koji kažu da ovaj hadise ne tumač uopšte tako da se ne na ispravnu ruku, nego na neispravnu rukju, ta skupina, među njima velika skupina učenjaka, među njima Imam Taberi, Beđeri Taberi, Ibn Kutebe, Ibn Abdul Br, Imam Kurtobi, drugi stav Ibn Qaima, Mazer, učenjak, Davudi, i tako dalje, skupina učenjaka, ima velik broj koji su na tom stavu izbejosali ko sam ja čuo u harovskom svijetu to je šej şey Mensusi Mari on kaže da je da na čemu su oni da je, da, to, da, bi, da onaj koji razumije i vrati se na dokas kome dokazuje da ne bi trebao ima dileme zašto pa se jer u kome u hadizma u, u kome je došlo znači imamo 1 2 3 4 5 6 7 hadisa u is kojim se potvrđuje da je posanih znači da veri dosunih hadisa da je posanih se posticao i naređivo očinjenje ruke da je radio Rukiju, tražio i učio Rukiju, da je potvrdio onima koji su, koji su govorili Rukiju, pitali za Rukiju i samo je rekao šartove koji trebaju biti, da sve to ukazuje u stvari da je, da, je, da, je, da je Rukija u stvari nešto što je poželjno, što je šarijesko uopće nije sporno. Da nije sporno i da, da je značenje ovdje koje je spojenita da se ne misli na ispravno Rukiju. U svakom slučaju, znači, Allah zna najbolje, znači, bitno je da znamo da imaju dva mišljenja, da to tu znači, mesela nije tako crno Odnosno, ako, meni lično pitaći, ispravni je ovaj stav, znači mu je druga skupiočenja, da se ne mislije na neispravnu rukju, da se ne da na ispravnu rukju. Da onaj koji traže da mu se uči rukju, da, da, da time ne potpada pod onih koji ne čuči 70.000 70 koji, koji čuči bez polaganja računa, jer to da je po stranih sam samim ovaj, učio rukju i da ne reživao ljudma da traže da mu se uči ruke, koji se došao u hadisu i koji bilježi muslim u svojem sahiju, Naci to ukazuje da je to da je nešto požejno. Ne može kako što on radi nešto što na, što umanjuje telo ekolo. A onda se ovo slaže s onim ako je tebi dozvoljeno da ideš ali neke fizičke bolesti dekar pa lakše mu da ide da tražiš evo da se uči rukija ili da se, da se spaljivanje rane da i to ne narušava ru, da našao te, te to te veku ili to posada pod isto pa bliječenja, poduglavli liječenja. Liječenje i ovo i ono. Ni jedno ne narušava, ako ne narušavate te vakul da ti odeš da liječiš ranu bilo kako bilo koje druge prirode, zašto bi ti narušavao te vakul da odeješ ti uh, ljekaru da da da liječiš bolest, šta ja znam, ili psihičku ili fizičku, to ti te ovakul, ne narušava te vakul, a vam tražiš ruknad da vušata te vakul, to to je nekako ne spojivo to dvoje. U ovom drugom stavu učenjaka, u mišljenju, uh, uh, onda se uh, bolje razumije ovo poglavlje traženja liječenja. Jer onda je također došlo u Švjetski, da, da, da je ono ili u rukom u stehab ili poželjno ili dozvoljno traženje liječenja. I da je iz istog pogleda traženje učenje ruke i traženje liječenja. Uglavnom bitno je da smo, smo na znači spomenuli u drugo mišljenje na kojem je velika skupina učenjaka. I znači pojavite, samo ovdje razumijevanje ovog hadisa. Da li ovo, la jester kun, traženje učenje ruki, da se mišlje na ispravnu ruku ili na ispravnu ruku? Znači oko toga. Oni koji smatraju da, da se misli na ispravnu rukiju, oni smatraju znači to da, da je bolje ako, ako hoćeš da uđiš među sanestiljada kojim se uči rukija, da, da ne traži se uči rukija među sanestiljada koji će ući u bez polaga računa. A oni koji smatraju da, da, da se ovdje ne misli na ispravnu rukiju, da se oni nemisle ovaj uh, da se ne misli na ispravnu ruke oni tumače znači da ovaj hadis ne ukazuje na pokuđenost i na to da da čovjeku narušava da mu manjuje tevel ako traži da mu suči ruke a sve ovo podupire šta Rivajtu u muslimovskom raspomenu la yer kun koji vjerdu sam po vanjskom značen koga koga prenosi ravije nema razloga svađbe taj dio hadisa uh, la yer kun kaže to na četvrtu osobinu koja spominje to muslimu A to je, ne, traži, ne učije rukiju. Ovo je jedno, ne traži da vam se rukio, a drugo, ne učije rukiju. Kako se slaže s ovim drugim mišljenjem? Zato što se tu misli na neispravnu rukiju. Niti traži da vam se učije neispravna rukija, niti učije neispravnu rukiju. I to se slaže, znači. Tad ima smisla, to je tumačenje. Taj dio hadisa podupire ovo mišljenje drugo. I zaista, znači, a ako on je erodostojeno, a jest erodostojeno, je bilježi ga muslim, drugi mu hadisa Naci on podupire ovo drugo mišljenje da su stvari misli na da je hadis govori o onim koji na, na bajzerski način na najispravan način uči rukije. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Da napravimo pauzu pa da idemo dalje. Pauza. Andalusun andalusun andalusun